Un dels actes més espectaculars de la Festa Major de Sant Sabria d'aquest 2011 ha estat el protagonitzat per la colla de Diables Trempera Nostramo. Els diables tianencs van convertir dissabte la plaça de la Vila en un autèntic infern. A l'inici de l'espectacle s'ha presentat una ferrissada batalla entre les forces del mal i del bé. Un home vestit de blanc com a símbol de les virtuts de la humanitat era pressat pels soldats del mal per oferir-li un sacrifici a la bèstia, màxim representant del camp de obscur. Finalment, la bèstia s'ha imposat sobre el bé derrotant a un àngel que lluitava per alliberar a la humanitat. Tota una alegoria de la crueltat de la societat actual, de l'excessiva ambició dels humans que ha deixat tot plegat un món amb una greu crisi. Sentim ara les reaccions d'alguna de les persones que van assistir al correfoc de Tiana. Molt bé, ha anat molt bé. Sí, el Pol és el primer cop que ve aquí el correfoc de Tiana i s'ha passat molt bé, que t'ho digui ell. Ha passat molt bé. El que no m'ha agradat han sigut les xarxes de gallina aquestes que tenien molts petards a sobre. Fantàstic. Amb 37 anys és la primera vegada que faig un carrafó i l'any que ve repetiré. Estupendo, meravellós. No, no, la veritat és que és una fantàstic. Sí, sí. No, no, digne de tiana, eh, vull dir, de, i de la gent que ho ha fet. Jo, precisament, he vingut amb uns familiars de fora i s'ho estan passant de conya, eh. La part transgressora de l'espectacle ha estat quan a la part final s'ha realitzat una representació amb un símbol fàlic i el sexe d'una dona. El president de la colla de Diables de Tiana, Miguel Ángel Martínez, ens dona més detalls del sentit d'aquesta representació. Era una cosa com el bé i el mal, i representant que no tot és bé i mal, no? que també n'hi ha coses que són com un tabú, i el tabú aquest era per trencar una miqueta al dir, bueno, això no és ni dolent ni bo, és el que hi és, saps? Sí, primer és la guerra entre el mai i el bé, i després la naturalitat de, del ser. La plaça de la Vila va ser el punt d'inici final d'aquesta història, però els diables de Tiana també van recórrer diversos carrers del poble amb el seu espectacle pirotècnic. Ho van fer acompanyats de les colles de Sant Llorenç de Terrassa i de Montgat. Al final del recorregut, la plaça de la Vila es va convertir en una autèntica explosió de llum, on es va plegar una gran quantitat de tianencs per gaudir de l'espectacle. Com a introducció del correfoc, el president de la colla, Miguel Ángel Martínez, ha recordat els 25 anys des del primer correfoc que es va realitzar la festa major de Tiana. D'igual manera, Martínez ha celebrat el 15è aniversari de la colla Trempera Nostramu, desitjant-li a més llarga vida. Segons la policia local de Tiana, no es va registrar cap incidència durant el correfoc. Creu roja, però, va haver d'atendre un total de 10 persones amb cremades lleus i un en concret que s'havia fet unes quins. Durant la nit de dissabte, la Gran ball de Festa Major amb l'orquestra Cimarrón també va omplir el parc del camp de futbol vell fins a altes hores de la nit per donar pas posteriorment a la nit de DJs. D'altra banda, el siringuito del parc del doctor Mascaró va tornar a obrir les portes amb la seva proposta de música en directe.